Jeta më në kalodhë shumë dhe qanërish të mungës a jote. Sot dë birë, nuk deshtë të të thamë. Por sot kam zënë shtratin. Jam fillë e vetë me dhe ska kushtë më japë një gotë ujë. Po në jam s'jelë si mirë me ty më birë apo jo. A më qënë vite me radhë shërbëtorja jote O, oh, mërë birë A e meritoj valë këtë shëpër blimë Për hirtë, Allah Të rego pak butësi për në nëntënde Se në nërishë, Allah Nuk do të falë kur E nëna stauron kur këta Ka ardhur koha birë zemra jo të të zbutet të të nje pagdhimje për një plak që e këputin madhe që e mbyti mërzia që i shdje gërë zemra janë tharë lotë të mendohu birim mendohu të lutem shumë thiri zemrës thiri të pastë nëna thiri birim nëna së do të ankohet Kur birë nuk do të malkoj asë një herë, kur në kurës, se po të bëja këtë. Malkime dhe mija do të arinin e dyrët e qjelit, dhe do të zinë të hakuim, e mbity e familjen tënde do të zbristin fatke i sira, që kur nëna nuk do të dëshërante, jo birë, nëna, se do të bëj kur këtë. Shkurtre asaj pak jetë që më kam betur E të mësë arrodja rinana Se të të mplakesh edhe ti Të të pysë nana A ka në zënë të të dalin thinjat mërbir Me sigurit që po Pra Të të bëhesh edhe ti prind Të të mplakesh sion Edhe lartë qoftë Nërë kjo mund apsoshësion Se kjo botë birim Mosë haro kur këta është bota e provës Këto Mosë haro Të gjitha Të shkruhe në dibrine qilët birim Kryusi Vërtet mund të vënoj Po kurën e kurës nuk haron Eja bir Eja të të shotë Të njëherë Të lutem shumë Bid Nëna ka që kishte Tani Besi të duash Letrën daqë grise Beq Nuk rridot pa të thënë në fund Se kush bën mirë Në të dynja E ka për vetën e ti E kush silet keq Për srib Vëtën e ti e ka Të mërë që afon E të budhë sy të balit në man Në në jote A që një shala Sa më pak Nga këta djem të tijlë O am këndarën Bukë e lën Të abudu سَنَا <تسؤال> <كتسؤال> إِنَّ مَا يَبْلُونَنَّ عِبَادَكَ لَكِبْرًا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُولُ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Huma rahmeti, wa Rabbi huma Rabbi yani Zotit ka dhen urdhër të prer, të adroni vetëmate dhe të tregoni mirësi me prindrit, Nëse njëri prej tyre ose të dy i ka zën pleqëria, nën kujdesin tëndë, mosu thuaj atyre asë dhe njëherë kurën e kurës një, kur një fjallë të likë, asë mos bej kurë ufë. E mosu tregojë vrajët me ta, por thuaj atyre vetë në fjallë të mira, respektuse dhe në shënjë mëshire Rie prantyre krahon për ullës e respektu se thuaj Zotim më shiroj atë atë dy Ashtu si që me dukuan mua <të>